Kérdéses hallgatóink, hallgassák meg híreinket! Tilos Mától február 6-ától dohányozni a BKV megállóiban. Korábban a játszótereken és azok környékén és az aluljárókban tiltották meg a fővárosi képviselők a füstölgést. A dohányoz, dohányzási tilalom megszegőit 50 ezer forint pénzbírságra büntethetik túl a közterületfelügyelők. felügyelők. pénztár. Hétfőig volt lehet, lehetőség arra, hogy a magányugdíjpénztári rendszerben lévő pénztártagok nyilatkozatot töltsenek ki a kijelölt 38 ügyfélszolgálat egyikén, hogy maradjanak az állami nyugdíjpénztárnál, vagy a magányugdíjpénztáraknál. Selmeci Gabriella miniszterelnök megbízott így értékelte a programot. A magányugdíjpénztár tagok 96,8%-a úgy döntött, hogy a saját érdekeit, illetve a közösség érdekeit tartja szem előtt, és ezért a magányugdíjpénztár pénztártagok 96,8%-a maradt az állami nyugdíjrendszerbe. Budapest. A főpolgármester szerint egységesen állami gondozás alá kell venni a fővárosi kórházakat, Tarlós István lehetséges időpontként pedig említette a június végét, illetve a december végét az egészségügyi intézmények államosítására. Újvidék. Két zsabjai kiskorú ellentett feljelentést az újvidéki rendőrség. Azzal gyanúsítják őket, hogy megrongálták az 1944-45-ös délvidéki atrocitások magyar áldozatainak emlékművét. Írja a Magyar Szóci mű délvidéki napilap internetes oldalán. Földrengés. Január 29-én a Richter-skála szerint 4,7-es erősségű földrengés volt Magyarországon, oroszlány környékén. A rengés centrum a 10 kilométerrel volt a föld alatt. Az épületekben az első beszámolók szerint csak kisebb károk keletkeztek, személyi sérülés nem történt. Jobban szerű hanggal kezdődött, először az gyanakotony gázrobbanás, mm -hmm. majd egy rendkívül morajlás következett be, és hát a kilengések alatt világos volt, hogy földrengés van. Kedves hallgatónink, a januári műsrom vendége volt Bischof Csilla, holisztikus táplálkozási tanácsadó, aki az adás után számos kérdést kapott Önöktől. Most felvételről engedjék meg, hogy Csilla válaszoljon a kérdések egyikére, amiket majd egy dal követ, a mai vendégünk Csonka előadásában, melynek címe Szól Egy Dal. Kedves Csilla, milyen természetes koleszterinszint csökkentő élelmiszert vagy alapanyagot tudsz ajánlani a hallgatóknak? Hát Tamás, erre a kérdésedre sokkal bővebben tudnék válaszolni, de mivel az idő rövid, ezért megemlítenék két nagyon fontos zöldséget, a fokhagymát és a vörös hagymát. A fokhagyma remek koleszterin csökkentő, az erek falairól leolgya a lerakódást, messzesedést, és így rugalmasak maradnak a szívkoszorú erek és az egész érrendszer. A vöröshagyma is nagyszerű koleszterin csökkentő. Nekem van egy receptem, ami a magyar névgyógyászati kultúrából származik, mézes hagymakúrának hívják, és a következőképpen ki tudjuk elkészíteni. Két-három vörös hagymát revetelünk, beletesszük gézbe, jól kicsavarjuk, egy dunsztos üvegbe beletesszük az egészet, és úgy szemmértékre, amennyi a hagymalé ugyanannyi folyékony mézet öntünk rá. Ezt jól összekavarjuk, és este három kis kanállal lehet elfogyasztani érkezés előtt vagy után. Hölgyeim és Uraim! Abban a megtiszteltetésben részesültem Önökkel, hogy ma itt a stúdióban köszönhetem Csomka Tünde színművészt, előadót és énekesnőt, aki Magyarországon több mint 21 darabban játszott vezető szerepet. Mint például a hegedűs a háztetőn, a nyomorultak, Hippolyta lakály valahol Európában, és a felsorolást még tudnám percekig folytatni, de ami talán a legemlékezetesebb, mind a közönség és a szakma számára, a Miss Saigonban Kim szerepe, amelyel Tünde 2004-ben Emerton díjat nyert, mint az év műzikel énekese. 2006 óta az művésznő Amerikában él, amely tény, azt hiszem minden Amerikában élő magyar embert büszkeséggel tölthet el. Mondom ezt azért is, mert Tünde aktív tagja az amerikai magyarságnak, ami azt jelenti, hogy egyike azoknak, akik örömet nyújtanak azoknak az embereknek, akik távol a szülőhazájuktól értékelik, és szomjaznak a magyar dalra, versre, prózára, ami egy cíművésznek talán az egész élete. Kedves tünde, üdvözöllek a stúdióban, és talán nem haragszol, ha rögtön azt kérdezném meg tőled, amit rendszerint mindenkitől itt Amerikában elsőként megkérdeznek, mi késztetett arra, hogy épp ide Amerikába költöz? Dervusz, én is köszöntelek és nagyon nagy szeretettel köszöntöm a kedves rádió hallgatókat. Igazán kedves volt ez a bevezető rólam. Amit elmondhatnék, amikor ide kerültem, tulajdonképpen öt évvel ezelőtt, azt előtte már egy, egy sok látogatás megelőzte, hiszen már több mint tíz éve járok ide, és először egy kedves barátnémhez jöttem turistaként, és utána néhányszor felléptem még annak idején Petri Laci bácsi szervezett egy-két fellépést itt kedves magyar közösségekben és egyszer hazafelé menett a hosszú-hosszú repülő út során mellém ült egy kedves fiatalember és akkor rögtön elkezdett beszélni és megkérdezte, hogy én mit csinálok és mondtam, hogy hát színész vagyok otthon. Erre azt mondta, hogy nagyszerű, hiszen én is a szórakoztató iparban dolgozom, mert tanár vagyok. És elindult egy beszélgetés, hosszú volt a repülőút, és nagyon nagy szerelembe estünk, és utána még hét év következett, hét év távkapcsolat, mire elhatároztuk, hogy nem tudunk egymást nélkül élni, és, és szeretnénk családot alapítani, és akkor én kiköltöztem hozzá ez rendkívül érdekes történet, és uh, mióta itt élsz, úgy tudom, egy magyar közösséghez tartozol, és meg is kérdezném, hogy mit tevékenykedsz ebben a közösségben? Szeretném pontosítani, hogy úgy érzem, hogy én minden magyar közösséghez tartozom, aki szeretettel meghív engem, és aki érde érdeklődik irántam, és akiknek tudok nyújtani valamit. Nem szeretnék specifikálódni, hogy kihez tartoznék. Nagyon nagy örömmel megyek bárkihez, de a leg legközelebb a szívemhez a gyerekek állnak. Otthon is nagyon régóta tanítok, és foglalkozom gyerekek fejlesztésével. És az álmom és a nagy vágyam, hogy itt is létrehozzak valamit gyerekeknek, a gyerekekért, főleg a magyar gyerekekért, és ezért nagyon szeretnék jövőre bemutatni gyerekszereplőkkel egy gyönyörű szép magyar darabot Nagyszínházban, és létrehozni egy gyermekszínházat. Ez a következő tervem, amiről majd remélem majd később visszatérünk, és néhány hónap múlva majd konkrétabban tudok beszélni. Az nagyon jó lenne. De közben azt is el szeretném mondani, ezzel kapcsolatban, hogy te nem csak színház, gyermekszínházat tervezel a közeljövőben, hiszen dolgozó gondolom különböző, úgy tudom, különböző zenekarokkal. Igen, több zenekar is felkért, nagyon örömmel megyek, és nem régiben alakult egy teljesen új formáció, Tóth Miklós Bátya is, egy nagyon kedves dobos Dümel Gábor részlételével, és volt egy fellépésünk a múlt héten, nagyon szép sikerrel, további fellépések várnak a jövő hónapban, és remélem, hogy ez a vonal is elindul, egy új szellemiségű szórakoztató, de fiataloknak és idősebbeknek egyaránt szóló élő zenekaros formációt alakítottunk. És ez itt New York környékén van, New Jersey, New, New York? New York és New Jersey környékén, igen. De bárhova elmegyünk, ahol várnak minket szeretettel. Nagyszerű. Most a következő dal, amit kiválasztottam tőled, az a, tulajdonképpen a Te Rongyos Élet című operett részlet lenne, mm. operett szám. Igen. Uh, Hagyj kérdezzem meg, mielőtt ezt lejátszuk, hogy ez is szerepel a repertoárjaid között. Ez is szerepel többek között, hiszen ne felejtsük el, hogy a, a, az aranykorú korosztály, az idősebb korosztály, az nem, nem, kívánc, nem az, hogy nem kíváncsi, hanem, hanem valószínűleg nagyon szívesen hallgatja ezt a méltánytalanul elfeledett műfajt. Magyarországon nem nagyon ápolják, egyre kevésbé ismerik a fiatalok, pedig az operett az egy, egy, egy hungarikum és egy nagyon fontos műfaj. Én is uh, tulajdonképpen a Győri Nemzeti Színházban tanultam meg ezt a műfajt, hiszen hogyha elmentünk fellépni nyugdíjas házakban, vagy elmentünk kórházakba énekelni, akkor nem kérték tőlünk a műzikeleket, a Broadway show részleteket, hanem mindig azt kérték, hogy énekeljünk déli vávos hortobágyont, vagy cintányíros cudarvilágot. Akkor tanultam meg, nagyon megszerettem ezt a műfajt, és egy nagyon-nagyon kedves barátommal és kollégámmal, Mohácsi Attilával készítettünk egy CD-t, és ez tulajdonképpen része volt az én Emerton díjamnak, hiszen nagyon büszke vagyok arra, hogy egy fantasztikus zenekar a Stúdió, 11 zenekar kisért kísért minket élőben, és velük fogjuk előadni ezt a következő dalt is, amit a nézők hallhatnak. Akkor halljuk. Most velem sír Kedves hallgatóink, nem a rongyos élet jött kis technikai hiba adódott, de tünde, nagyon szívesen fűzne megjegyzést ehhez a számhoz ami épp szól, aminek a címmel nem hozott több rózsát. Ez, a, ez kérlek szépen, ez a Vágyom Rá című dal, a Jacky és High című és az az érdekessége, hogy ezt tulajdonképpen a, a szerelmemnek mint egy eljegyzési ajándék küldtem még Magyarországról, miközben ő itt élt, és ez egy duett, amit saját magammal énekeltem fel, ami azért azért egy, egy igazán unikum, nagyon szép nota. de tulajdonképpen szeretném, hogyha visszatérhetnénk a, a cintányíros világra, vagy a te életre, hogy Valamit hallgassanak a kedves nézők, ami ami magyar és operett. Rendben, hát akkor próbáljuk meg, hát most működni fog. Köszönöm szépen. Zajt, ne üss, kicsillány, lány, üss, amit én szavalok, az egy tiszta dolog. Nézd csak rám, ilyen férfi babám, hogy is terem citrómpán. Az ilyen férfiak roppant ritkák, vagy esetleg ilyen több sincs. Aki tudja a szép könnyen élet, titkát, megbecsülendő. Te ronyos élet, bolondos élet, mit tudsz olyan édes lenni, mint a méz? Te ronyos élet, bolondos élet, leszel rólad róla, Istenem, milyen nehéz? Möszi ő, idesus, Amit válaszolok Az is szimpla dolog Lány van száz Aki cicáz De azért te csak egy Rondyos élet Borondos élet Mitől tudsz olyan édes lenni, mint a méz élet Kedves hallgatóink, visszatértünk az élő adásból, Csonka Tündével, aki a mai adás vendége, és az Emelton már annyiszor említettük, úgyhogy legelőször meg szeretném kérdezni, én általában mindig két részletbe teszem fel a kérdést, uh -huh. úgyhogy ezért ne haragudj, legelőször azt, hogy egy röviden össze tudnád foglalni azt, hogy az Emerton Day mit is jelképez, mm -hmm. és utána pedig azt, hogy milyen érzés volt neked, amikor kiderült, hogy te kapod meg ezt a díjat. Igen. A Magyar Rádió és annak idején a Petőfi Rádió egy csoportja alapította ezt a díjat, és tulajdonképpen mindenféle zenei műfajt jutalmaztak és egyre bővültek a kategóriák, azt hiszem, hogy talán csak egy tíz évvel ezelőtt indították ezt a műzikkel és színházi vonalat be az Emerton díjazásba. És nagyon-nagyon büszke voltam, hiszen olyan emberek kaptak Emerton díjat életükben, mint Bródi János, Halász Judit, Konzsuzsa, tehát igazán megtisztelő Demién Ferenc, igazán megtisztelő egy ilyen, ilyen csapatba tartozni és sajnos azóta már megszűnt ez a díj én, én utána még két évig osztották, én 2004-ben lettem Emerson díjas, mint az év műzikel énekese, és nagyon örültem, különösen azért, mert általában a díjakat, mint tudjuk budapesti művészeknek szokták odaítélni, eléggé keveset tud, tudunk a média nagyon keveset tud a vidéki színészek életéről, a vidéki szerepekről, a vidéki színház repertoárról, és ezért különösen nagy dolog volt, hogy én a Gyuri Nemzeti Színész tagjaként kaptam meg ezt az elismerést. Nagyon boldog voltam, és nagyon, nagyon meglepette, különösen, amikor elmondták, hogy ez egy, ez egy munkásságért odaítélt díj, nem egy szerepért, hanem, hanem az elmúlt tíz évben eljátszott szerepeim összességéért. Talán ez egy, egy kicsit furá hangzik így egy fiatal ember szájából, de úgy éreztem, hogy, hogy a tíz év alatt tényleg nagyon sok darabot játszottam, nagyon sok lehetőséget adott nekem a Győri Nemzeti Színház, és... Tulajdonképpen, amikor kijöttem, egy nagyon nehéz döntés volt, de. Úgy gondolom, hogy az én hangszínem, a karakterem és az alkatom, amire predesztinál, az, az, azokat én eljátszottam, azokat megkaptam, és nagyon gyönyörű lehetőségeket kaptam, és később nem, nem gondolom, hogy bele volna az anyuka szerepekbe, nem vagyok az a típus, nem vagyok az a karakter se, dízőz se, nagymama nem lennék a színpadon, és éppen ezért ezért ez egy ilyen korona volt a, az egész musical élet munkásságomra, és az emertondi átadásakor külön kiemelték, hogy mennyi szép, sikeres szerepet kaptam én az színházban. Egyébként el tudnád magadról mondani, hogy volt vagy van honvágyad magán, vagy profe professzionális értelemben? Természetesen gondolom mindenkinek van honvágya, aki itt él. Nagyon sok minden hiányzik Magyarországról, nagyon sok barát, a családom, és természetesen a a munkám, hiszen, hiszen nagyon sok minden lehet itt Amerikában, hogyha megfelelő végzettségeket még hozzá tanulsz, papírokat szerzel, de a színész, színészetnek megvan az a gyönyörűre és a hátránya, hogy bele vagy zárva a nyelved börtönébe. Tehát akcentussal, vagy egy idegen nyelven nem tudsz olyan színész lenni, mint Magyarországon a saját anyanyelveden. És éppen ezért ez a csodálatos is ebben a szakmában, hogy, hogy és a magyar nyelvnek -e olyan gyönyörű szépségei vannak, amit, amit egy idegen nyelven nem tudnék megcsinálni, vagy talán már túl késő lenne belevágni. És, és természetesen hiányzik a színpad és a színház. De hadd mondjak el itt egy Szeneka idézetet, amire én nagyon sokszor gondolok a mindennapjaim folyamán, és ezt szerint próbálok élni. Ez pedig a következő, hogy valamint a színpadon, úgy az életben sem az a fontos, hogy milyen soká, hanem az, hogy jól szerepeltél. Akkor most következzék egy másik dal. Nem hozott több rózsát. Csonkatündét hallják Mohácsi Attilával egy duetben. Nem hozol több rózsát, nem százz rám több órát Nincs számomra mondani valót, mikor este végül mégis hazatér nem így volt ez rég, még remegett az ajkon. a régi ígéretek, mint a fa levelek rólad leullanat. De miért tanultam tőled a mosolyt és a könnyet? A csókot, a bűnt, tőled tanultam én. is Kedves hallgatóink, a múltkori adásomban volt egy részlet, amiben a miniszterelnök, Magyarország miniszterelnöke Orbán Viktor válaszolt az utca embereinek kérdéseire. Most következzék egy újabb összeállítás Orbán Viktor válaszaiból. Első, amit talán a legtöbbeket foglalkoztatta, azt úgy összegezhetjük, hogy a gazdaság kilátásai, a munkahelyteremtés ügye, ahogyan egyik őjük, egyik kérdezte, hogy mikor lehet majd becsületes munkából megélni, megélni Magyarországon? No erre a következő tudom mondani. Szerintem becsületes munkából majd akkor lehet megélni, hogyha tisztességes munkáért tisztességes bért kap az ember. Aki meg nem bérből él, hanem vállalkozni próbál, ő meg majd akkor tud a tisztességes vállalkozói munkából megélni, hogyha a vállalkozások egyébként Magyarországon versenyképesek lesznek a környező országok vállalkozásaival, és elegendő évedelmet termelnek. Ami a béreket illeti. Két iskola létezik, van, aki abban bízik, hogy állami szabályozással magasabb béreket lehet garantálni a gazdasági életben. Én nem hiszek ebben. Én azt tapasztaltam, hogy ha az állam megpróbál magasabb béreket előírni, akkor valamilyen módon ezeket a szabályokat kiátszák, és a végén mindig a legutolsó, a legszegényebb, a legkiszolgáltatottabb ember hátán csattan az oston, mert ők kap aztán úgy fizetést, hogy a pult alatt, vagy az asztal alatt, vagy zsebtől zsebbe nincs biztosítása, és végül hosszabb távon ő jár rosszul. Ezért én az állami szabályozás helyett az adócsökkentésben csökkentésben hiszek. Én azt gondolom, hogy akkor lesz majd tisztességes munkáért, tisztességes bér Magyarországon, hogyha nem lesznek kiszolgáltatottak az emberek, vagyis több lesz a munkahely és a munkahely kínálat, mint amennyi ember munkát keres. És akkor, aki munkából akar megérni, választhat a munkahelyek és a munka lehetőségek közül, és nyilván majd azt a munkát fogja választani, amelyik a leginkább találkozik az ő elvárásaival, például a fizetés mértékére vonatkozó elvárásával. Kedves hallgatóink! Szeretném folytatni a beszélgetés Csonka tündével, igaz, már nem sok időnk van hátra. Kedves tünde, mit gondolsz a magyar darabok iránti igényről Magyarországon? az amerikai behatás és más uh, nyugati kultúra behatás Magyarországra, és nyilván a, a, a fiatalok uh, vonzódnak például, ha már itt a zenés daraboknál tartunk a, a modern műzikelekhez, vagy a poposabb hangzású uh, darabokhoz, de azért én, én hiszem azt, és remélem is, hogy vannak még, még uh, mai új friss tehetségek, és, és feltörnek még darabok, és lesznek még talán, talán túl naív kívánság, de remélem, hogy lesznek még uh, Molnár Ferenceink, és, és lesznek még magyar darabok. Egyébként szerintem az egyik leggeniálisabb szerzőnk Molnár Ferenc, ha már így mondhatom őt még egyszer, hiszen, hiszen ez, ezt a nyelvi gyönyörűséget, amit ő tükrözni tud, és egy fantasztikus észjárással, és furfanggal, és, és fordulatokkal, azt nagyon kevesen tudják, és nem tudom, hogy más, más országokban tudnak-e ilyen választékosan, és érdekesen írni, nyilvánvalóan, de, de én egyszerűen fantasztikusan szeretem a magyar irodalmat, a magyar verseket, a magyar műveket, és, és én úgy gondolom, hogy van rá igény, igen, és, és remélem, hogy a fiatalok még szívesen néznek ilyen darabokat. Azt is meg szerettem volna kérdezni már a műsor elején, hogy egy vidéki színésznőnek vagy színművésznek mennyire nehéz betörni a budapesti úgymond iparba. Uh -huh. Most már nagyon megváltozott az utóbbi időkben a színházak struktúrája. Nincsenek állandó társulatok, egyre kevesebb állandó társulat van. Általában meghallgatások vannak darabra, mindenki megy mindenhova, és ez azt eredményezi, hogy, hogy nincsenek bebetonozott helyek sem, tehát megcsinál valaki egy szerepet, és utána menni kell egy következő meghallgatásra. Lehet, hogy játszottál főszerepet évekig, és utána öt évig nincsen munkád. Azt hiszem, hogy, hogy nem is azt kategorizálnem, hogy vidéki és budapesti, hanem talán azt mondanám, hogy a média, ha bekerül valaki egy talkshowba Magyarországon, vagy vezet egy akármilyen műsort a televízióban, sokszor jobban ismerik, mint egy Kossudia szíművészt akár a Madádszínházból, vagy a Nemzeti Színházból, amit én elég szomorúnak találok. Tehát nem is inkább a Vidéki Színház vagy Budapesti Színházat említeném, hanem hogy mennyire óriási hatalma van a televíziónak, a rádiónak, hogy mennyit látnak az újságokban, a lapokban a nézők, és ezek azt hiszem, hogy nem igazi értékek, nem igazi ö, felmutatott ö, ö, elismerések, és ez, ezek nagyon-nagyon nagyon ilyen tiszavirág életű hírességek, ám tehát ö, egy pillanatra feltűnik valaki egy botrányal, de utána eltűnik, mert, mert igazából nem tett semmit. És, ö, és ennek soha nem is voltam híve, nagyon sokszor hívtak kollégák mindenféle bulikra, és azt mondták, hogy, hogy menjek fel Pestre, mert ott lesz rengeteg újság, vagy ott lesz a televízió. Őszintén szóval nem tartottam ezt olyan fontosnak, nem ez volt a lényeg számomra a színházból, és és éppen ezért például soha nem is, nem is ismertek Budapesten, de azért győrött nagyon szép emlékeim voltak, nem tudtam úgy végigmenni az utcán, vagy nem tudtam úgy végigmenni akárhol egy étterembe, hogy, hogy ne tudtak volna rólam, hiszen nagyon sokat játszottam, de Budapesten senki nem tudott rólam semmit, és ennek meg volt az a, az a fajta öröme, amit, amit például kedves kolléganom Szulák Andrea mindig mesélt, együtt öltöztünk, nagyon-nagyon sok darabbal, tulajdonképpen öt évig öltöző társak voltunk, és mindig panaszkodott, hogy jó-jó, nagyon jó ismertnek lenni, és nagyon jó érzés, hogy állandóan autógramot kérnek tőled, de ugyanakkor nem mehetsz ki mink nélkül, vagy egy gyűrött póróban a, az utcára. Tehát minden dolognak két oldala van. Köszönöm szépen, és nem csak ezt a választ, hanem azt, hogy befáradtál hozzánk a stúdióban. Istenem, és azt köszönöm, hiszem, nagyon meg tisztelő, köszönöm szépen. És szívesen látunk máskor is. És azt hiszem, a, amire itt már mindenki vágyik a stúdióban, a, a, Tünde megígérte nekünk, hogy élőben elénekel nekünk egy népdalt, amit szeretném, hogy be is konferálj nekünk, Igen. és, és tűkönülve várunk. Hát ez az egyik legszebb magyar népdal, azt hiszem, és nagyon-nagyon szeretem. Édesanyám tanította és az Elindultam szép hazámból. Elindultam szép hazámból, híres kis Magyarországból, visszaníztem! Fél utamból Szememből a könyv kicsordul Visszanéztem Fél utamból Szememből a könyv kicsordul Bú ebédem, bú vacsorám, minden órám. Nézem a csillagos eget, sírok alatta eleget. Nézem a csillagos eget, sírok alatta eleget. Kedves hallgatóink, a most következő műsorszám az Bischoff Csilla lesz, amint már említettem az adás elején. Csilla a vendégünk volt a múltkori adásunkban január 9-én, és az adás után egyre több kérdést kapott a hallgatóktól, és erre Csilla válaszolt. Most következni fog még egyező válaszai közül, hallgassák szeretettel. Kedves Csilla, magyar konyháról beszélve, Akad-e olyan tipikus magyar étel, ami kapásból az eszedbe jut és, mint egészséges táplálék, ajánlani tudsz? Igen. Bizonyosan sokan emlékeznek a hallgatók közül is arra, hogy otthon a piacokon nagyon elterjedt a különféle savanyított zöldségek árulása. Különlegesen én itt a savanyú gondolok. A savanyú káposzta rengeteg c tartalmaz, és nyers formában teljsav tartalma vetekszik a jogortéval. Levét a bérendszer seprűjének is szokták nevezni, mivel erősíti a bélflorát és megsemmisíti a baktériumokat. Én azt ajánlom, hogy inkább nyersen együk, de főtételként is változatosan elkészíthető. Erősíti a csontokat és a fogakat, és különösen szabályozza a vércukorszintet és csökkenti a koleszterol szintet is. Kedves hallgatóink, most pedig következzék Molnár Ferenc Karamell, Mennem kell című száma oh, oh, oh hey, hey. Minden pillanadban menni szabadon a széllel. Minden pillanadhoz szállnék a looking see rapságba. Akarom az utamatyárni, menne a nagy világba, ó oh, lány, nem foghatsz meg engem, tudom, és láttam az utamat, hogy mere kell mennem, ha akarsz, jöhet velem, s fog a kezem és együtt járjuk az utakat ez az élet, Most mennem kell a világ sok támbá, akkor vagyok jól ha szívám száll, most mentem kell a világ engem így. A világ csak akkor vagyok, a most mennem kell, a világ, Megyik, a Bárhol vagyok, a telefon, jaj, és akkor már tudom, hogy te vagy az, aki hív. kérlek Baby, úgy is visszatér, de ne láncolj magad hol, -oh -oh. nem szeretem, csak akarják mondani neki, milyen legyen az életem, én sem döntöm el helyette a sosodat, de nem szeretem, hogy lány engem, mindig csak oltogat, Nézd. Ugye mondtam azt neked, hogy nem mutatja meg azt nekem senki, hogy mit tegyek, a valamit akarok, akkor meg is teszem. És nem tiltatja meg a nekem senki sem, hogy tegyem a dolgomat, ahogyan azt ahogy, akarom, ahogy, amikor, akivel, a látom, de tudod mire vágyok, én be akarom járni az egész világot. Nem kell a világot akkor vagyok jó a szívem És most pedig a néhány helyi program ismertetése következik. Legelőször a New Brassviki Magyar Amerikai Atlétoklub programját fogom ismertetni, amely február 12-éről lesz a hubai zenekar fellépése este 6 órai kezdése. Egy órával előtte vacsorát is felszolgálnak. Érdeklődni lehet a 732 545 8519-es telefonszámon. A csigzenekar látogat el uh, Észak-Amerikában. A koncert február 25-én lesz, este 7 óra 30-kor, a Symphony Space Sharp Színházban, New Yorkban. Jegyeket a Ticketmaster weboldalán, illetve azok irodáiban lehet vásárolni. Azután uh, az Életfa Együttes és a Csűrdöngölő néptánc csoport közös fellépése március 19-én lesz New Brunswickon, a crossroads színházban két alkalommal, egyszer délután háromkor, majd este 7 óra 30-kor. Ez, ezután lesz a bolyai előadás, illetve kettő. Ez a Nyugranszaki Magyar Múzeumban lesz, az egyik február 11-én este 7 30-kor. Hargitai István tart angol nyelvű előadást el edéről. Február 25-én dr. Müller Miklós tart előadást. A szovjet darwinizmusról este 7 óra 30kor. Most pedig újra zene. ezúttal utta a Galus Nikolett filléres emlékeim. Szerte szél ott hever nekünk, a polcokon meg mindenütt, gyertyaszál, gyöngyszeme, felé betört nézes kalács, hajcsatok meg karkötő, s egy régen elszakított ránc, Felléres emlékeid, oly drágák neked, kidobni őket nincs erő. Megszokott, a kis tükör homályosan, de őrzi még az arcokat. Egy régi dal a szallagon, de több a zaj már mint a jel. De néha nap, ha felteszem, a múlt időt idézi fel. Kedves hallgatóink, az előbb a programokat ismertettem. Egyet kihagytam, el, ezért elnézést kérek. Farsangi ünnepség disznótoros vacsorával a Lindeni Magyar Klubban február 19-én az élőzenét pap, tivadar és zenekara szolgáltatja. Erre az eseményre mindenkit szeretettel várnak. Jegyek megrendelhetők a klub telefonszámán, 732 634 9687 87 még egyszer. 732 634 96-87 Maradt időnk egy-két eseményre, illetve sporthírre amiket fel tudok önöknek olvasni igaz, mostanában nem sok minden történik a magyar sportban talán azt meg tudnám önöknek említeni elsőként, hogy Budapest megpályázza a 2015-ös fedett pályás atlétikai Európa-bajnokság rendezését amelyért Prágával, Belgráddal és Isztambullal fut majd versenyt Budapest. Azután az élvonalbeli jégkoronbajnokság középszakaszában az Újpest hazai pályán egy gólos győzelmet aratott a Sapafehérvár AV19 ellen. A szezonban kifejezetten visszafogott illafehérek első pontjaikhoz jutottak a középszakaszban ezzel a győzelemmel. A 78 kg-os Jó Abigail és a 81 kg szereplő Csoknyai László bronzérmet nyert vasárnap a Csergáncs, világkupa sorozat Párizsi, 154 000 dollár ösztöndíjazású Grand Slam viadalán. És talán az utolsó, mint ismeretes, Kevin McAbee kihátrálása miatt ismét nehéz helyzetbe kerülhet az FTC. Már megint a frari, Fradi, erről szóltak a beszámolók az újságokban. A Sport TV, Zuhany Rádió című műsorában is Nyilasi Tibor, a klub legendája nem is rejtette véka a csalódottságát, hogy az építkezés helyett már megint arról lehet hallani, hogy a Fradi kapcsán, hogy a csapat és az Egyesület bajban van. Hát azt hiszem ennyi fért bele a mai műsorunkban. Még egy zene szám fog következni. Az égzengő zenekartól a remény. És um, Köszönöm a figyelmüket, jövő héten Rozsildikó várja őket, önöket itt az adásban, a stúdióban, és mindenkinek kívánok kellemes hétvégét a fennmaradó időben, és búcsúzom önöktől a viszont El, vár, hova be, hogy vár? hova be, hogy várom hogy hogy vár, um, és nem kirahac már. A legkedben jó volt több, a legkedben búcsú Jós, a tél, ó, fogadj fogad hogy ég, fogad el, See you On WRSUFM.